Чоловікам таке ніяк не вгод, але вже мовчать, що подієш з такими плакучими бабами. Але найгірше все-таки Матвієві, бо ж то він до всього провидець, а його Настя, це треба одразу признати, таки найбільше розливається. Іншим разом він би взяв попругу і показав би їй, як то і від чого то ривти, але цим разом замкнув собі на всі замки і мовчить». Мов той камінь, що лежить при дорозі, і по ньому всі колеса котяться. Другого дня, великого дня, стало дещо веселіше. Пішли, як звичайно, на могилки, та набрали зі собою, як велись звичай, і поїсти, і попити, щоб побути разом з мертвими, коли Христос воскрес із мертвих. Ідуть на могильних горбихах, настільники розстеляють, кладуть три крашенки, паску, свічку розсвічують, кличуть священника і правлять по А по відправі зійдуться куми та свати та брати та сестри, знесуть усе докупи і почнеться поминання покійничків. Дай їм Боже Царство Небесне і пухкенький рай. І при тому так навпоминаються, що не тільки живі, а й мертві в гробах починають обніматися та цілуватися та христосуватись і скінчиться все то на, ой, чарочка медовая, та інших їм подібних, що аж луна довкола цвинтаря розлягається. І нема тоді гріха, і нема смутку, і друг друга об'їмем, і такого зіп'єм, співається у святій пісні, а дівчата аж вивискують від христосувань, що їм подай тільки, така сила тієї святочної радості». Не дуже співала і не дуже тішилась родина Матвієва. Зібрались разом уся рідня і присіли на траві у Семінарському саду. Кружляли, як слідчарка, гуторили весело, а Матвій просить на завтра всіх на підводу. Усіх, як рідних, так і тих, що купили у нього землю. Просить усіх прибути завтра раненько, щоб скорше виїхати – бо воно хоч того майна й не дуже, а все-таки на тузен возиків набереться гарабурдя, поки вкладемось, поки те, поки се, а хотілося б, як то кажуть, зараннього сонця. На щастя погода, здається, зовсім сприяє. Дякувати Богу. Вечором на роздоріжжі довге, слізне, гамірне прощання, так що Матвій аж прикрикнув на Настю. Ну, вже, ну, ще мені розіліся, досить того. Не на смерть же їдемо, а там є люди такі ж, як і ми. Ніч довга, турботна, остання на хуторі. Усі в напруженні. Настя зморена, сидить на лаві. Ніщо їй не цікавить, думає і думає. Завтра тут нас не буде. Зістануться самі голі стіни, і буде поле, і ліс, і лух, і річка – а ми все покинемо, полетимо, мов ті лелекі, що то на стрісі. Але ті відлетять і вернуться, а ми ніколи. Першим заснув Матвій. Завтра повні руки роботи, і йому ніколи думати. За ним заснули діти. Володько довше не міг забутися. Все і все приходило щось дивне на думку. Все-таки дуже дивно, що вони ось так вибираються звідсіль і кудись їдуть. Йому трохи шкода матері, що так дуже побивається. Він не розуміє, чому вони так дуже вже плачуть, але все-таки йому шкода. А мати сидить і сидить перед колискою, у колисці Василинка, нога на поножі, колиска потиху хитається. Володько привстав, підсунувся до матері і пошепки питає. Мамо, що тобі, дитино, чому не спиш? А чому ви не спите? Не можу, дитино, не можу. Куди ми поїдемо, що нас там чекає? Володько щось хотів їй сказати, та не знаходив слів. Чув серцем свою матір, щось у ній було таке дивне, таке величне і таке святе, і хотілось йому до неї молитися. Ніч. Чорна, весняна, як оксамит ніч. Спить, родина, глибоким сном, сплять дорослі, сплять діти. Ледве помітний огник блимає на коменку. Настя, не роздягаючись, похилилась на краю полу біля колиски і також дрімнула. А ніч йде, ступає невмолимо, остання на тому місці, де горіло огнище оцього маленького, Далеко на край світу закинутого гурточка людей, де цвіло їх щастя, де боліло їх горе. Ті чесні, здорові, повні соків життя люди, ті борці за поступ і володіння, ті вузли, що в'яжуть народ і землю воєдину. Ніч чудесна, свіжа, пахуча ніч. Весна дихає пристрасним диханням, шумить лугом вода, а горою сосни». Зорі в небі жаріють, земля набрякає, мов жила, що наливається свіжою кров'ю, росте нечутно трава.